Doina pentru taina luminii. Doamne, măslinul luminii în inimile noastre cu dor ai semănat și rodul tău de taină la vremea rânduită cu drag ai adunat. Doamne, via luminii tale, cu vinul veșniciei pe noi ne-ai adăpat și cam rodul bogat, noi ți l dat. Doamne, izvorul Tău de soare, făptura de lumină din dor ne-a închegat, când Duhul în fierii în inim ne-a intrat. Doamne, crucea luminitare când la botez ne-ai dat, prin ea tot neamul nostru la Tine l-a chemat. Doamne, veșmântul de lumină, când la botez ne-ai dat, ca să venim la nuntă, noi n-am întârziat. Doamne, icoana de lumină când chipul Tău ne-a dat, minunea asemănării ce înseamnă am aflat. Doamne, îngerul luminii Tale când la botez ne-ai dat pe calea luminată la cer, el ne-a purtat. Doamne, podul luminii Tale peste prăpastia lumii când ni l ai arătat, în suflet glasul Tău cu dor l-am ascultat. Doamne, cetatea luminii tale, când ni s-a arătat prin ea, să treacă gândul, atunci acutezat. Doamne, poarta luminii cu cheile de aur, atunci am încercat și, bea cu a șaptea cheie, cu dor am descuiat. Lacrima pentru cununa fericirilor Doamne, cu nuna fericiilor, lucrarea ta cea sfântă, în mâna râvnei noastre ai lăsat, când ca sluga acea vrednică am privegheat, cu făclii și imnuri te-am întâmpinat, când ca pe fecioarele cele înțelepte, cu candelele inimilor aprins la nuntă ta nechemat, fiindcă veșmântul doenilor și dorului l-am purtat.